Ainara, on hemen zuretzako bukaera. Bertso baskari, poteo afari, mundu hau ez da sanoa. Bertso baskari, poteo afari, mundu hau ez da sanoa. Bertxola ditza dela itzela, zerbait ez zate da noa. Bizitza honek sortzen du, bai asko tambain monoa. Norbait ernai baldu, hemen sartu horretadako asmoa. Merxo baskari potea fadi mundu hau ez da sanoa